Goeiemorrag, allemaal wat ingeskakel is en ja, het is vir my altyd so tragisch dat ek eiliekie moet stop. Uh, as hy eerst begin wil ek die hele ene luister. Ek wil nie net alpat gaan en uh, inleiding en dan veel hello sê nie. Maar uh, ja, ek het so ver gegin soos ek kon. Um, Vandaag, joh, mense, ek het hier een speellijst wat skrik vir niks. Hy is elle lang en uh, toet ek somme besluit om hierdie program vandag, waar hy normaal weg twee uur lang is, uh, om om sommer twee en een half uur te maak vandag, dat ek meer van hulle kan inkryk. Nee. Nou, wat ek baie van die tyd uh, doen, is uh, as, as ek so lang lys gekies het vooraf, uh, wat ek nie kan klaakry, nie raak maar oor na die volgende program. Ek wil kyk dat ek so minnes moendlik vandag kan oordra, ek krij gewoon ek so 28, lekkies per program in in die 2 ure tydperk. Uh, ek gaan probeer om vandag, moet hy ekstra half uur, so by die hmm, kom ons maak het ja ek nee, kom ons maak het 40, as ek 40 vandag kan inkry, is ek happy. Nou, ek gaan nie 40 inkry as ek so aanhoog babbel nie, ne. Kimberly is ijskoud, kom ons rust daarby en De somer is op pad, ek sien dit woord al klaar, vroeger lig in die ochende, jy weet elke ochend is ek op hier vijf uurse kant, uh, om om um, uh, voor te bereid vir die uh, ochendstilte, wat ek uh, eers moet kon woord dan, jy weet, uh, al die teboegeders om om um, als in MP3 te kry, en dan te ramskik en sovoorts, so ek is gewoon ek hier vijf uur is ek al hier. En nou, wat vir my eindelijk verbaas is, daai tyd van die ochend, As ek opstaan en ek uh, kom hierna toe, as ek by die achterdeel uitstap, my, my, my, my studio, noem het so, my man cave, is so eentje weg van die huis af. Maar as ek kan kom, om vijf uur in die ochend te hoor hoeveel voertuig is al bedrijwig, hier in die hoofstraat so twee straten van my af. is nie eindelijk die hoofstraat nie, maar het is Uh, mynraud, oh, die plek, het uh, meer St. Hamers ook mynraud, maar in elk geval, uh, jy hoor net motors en toeters, en, Jo mens kan nie geloof dat mense so vroeg al opstaan, nie, ek kan nie dink dat het so was, en nie daartoe ek nog gewerk het, nie, ek is 15 jaar op pension, en o, oh, okay, ek moet sê, dit is die eerste dag, wat ek, uh, trei aan het, eh, uh, Ek het gewoon ek net my zweetpak top en dis dit. Vandaag het ek sedert ek werk het 15 jaar gelede. Dis uh, die eerste keer wat ek een trui aantrek en bo oor het ek my zweetpak top ook nog aan. En om alles te kroon, niemand ken my in langbroek nie. Ek is maar uh, altijd in kortbroek. Ek het my langbroek, uh, zweetpak broek ook aan. Dat is eisig hier in Kimberley vandag nie aangenaam nie ek het uh, op uh, die een radiostasie wat ek uitsaai, het ek die ou wat altyd die nies on die weer uh, lees, het ek gevra om asjeblief wanneer hy weer Kimberley uitsaai en die temperatuur is 120 eh uh, O, oh, nee, onder 16 jaar dit is wat ek gesê, uh, dan moet jy dit liewes in Fahrenheit vir ons gee, en nou, dit is wat gebeur, so ek is vandag op 53 grade, in plaas van 11, uh, as het Celsius was, maar uh, kom ons leven maar liewes by die Fahrenheit uh, temperature, het klink beter in elk geval. O, okay, ek morst tyd hier so, joh, tyd is vandag een belangrike ding, Um, kom ons kyk, Robert Peebo, of Peebo Bryson, uh, hy is gebore 13 april 1951, Amerikaanse sanger en liekjeskryver, bekend vir die sing van Soul Blades, dikwels uh, met een vrouwelike duet uh, wat saam met hom sing, in sluitende die trefversnitte, Tonight I celebrate my love for you, uh, you looking like uh, love to me, uh, as long as this Christmas met dit doen hy met Roberta Fleck, uh, A Whole New World met Regina, Regina, Bell, The, Beauty, of the Be Beauty and the Beast, uh, hele klompie wat hy doen. Ons gaan omluister, yes. en die een wat ons gaan luister vandag, uh, wat hy vir ons bring, Robert Pepo of Peebo, soos er hy uh, op die verhoog noem, A Whole New World,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 Bryson en Regina Bell hulle het vir ons gesing en whole new world ja, het betek hier voel hy, oh, dit is nodig net, daar da kort ene, somewhere, uh, wel ek liefste, a, a whole new South Africa, om het so te stel right, ons stap aan ons gaan nie, laat dit ons ophou nie uh, ons kom nou by wel, ok, laat ek eers, hallo, sê, gauw gauw uh, let die, jy is ingeskakel en, eh uh, Ja, jy sê, pa, Henny, sal nie vandag kan luister nie, hy is op pad welkom toe saam met broer, en, uh, maar jy sal luister en jy, uh, ek weet jy sal het geniet, ek uh, ken jou nou know al, ek weet wat er muziek like jy, en uh, dan Hanlie, Hanlie van Rooien, sy is ook ingeskakeld, en uh, sy sê vir my, dit was verochend 36, was die aanvoelbare temperatuur daarby hylle minus vijf. Eina, Jakko, rai nou al ses hier in die ochende, uh, ja hy is uh, tuindienste, en begin net so voor sewe te werk. Dan nog buitenkant ook met, uh, ach nee, het seker vir hom een lekker dik handskoene, skaapveel handskoene uh, gebrei, ja. of uh, somertuie vijfdertig, en begin uh, net na sest te bewerk. So, Uh, met somertuie staan hy vijf uur op en, en nou vijf dertig en nie, soos ek nou net gesê het wie, ek kan nie geloof bedrijvig het al oh, is, daai tyd van die ochend nie um, ok Joy Schwerthly van Amerika sy het geindicat dat sy nie dit sal maak vandag om eh uh, saam met ons uh, te luister nie, sy moet die uh, dokters gaan sien, uh, baie sterkte, Joy, ek hoop, al hulle uitsla is, uh, ek wil nie sê, positief nie, dit klink nie goed nie, <laughs> uh, wil is gunstig is in jou gins, en uh, gerustellend. Ok, kom ons stap aan, en wie is volgende? Ehm, um, San Benedino van hulle laat julle lied van 1970 deur die Engelse groep Christie. Die lied stem nie ooreen met die sukses van hulle vorige solo. Yellow River was hulle vorige ene, maar steeds 'n treffer in verskeie lande. Ons luister na Christie en die, die groep Christie en die liedjie is San Benedino. Lekker luister. I've been all around this great big world to Paris and to Rome and I never found a place that I could really call my own but there's one place where I know the sun is shining and the sleep and it's My daddy said to me, you can travel around this universe until eternity, but you'll never find that peace of mind that you've been dreaming of, not until you're Christie, daar is a groep Christie en dan is daar a, a, a persoon Christie wat sing. Nou hierdie was Christie die hmm, nou die mykaar, ja hierdie was die groep gewees uh, Peebo Bryson is volgende O nee, hy was nou net geweest ons gaan nou na David Scobie jylle allemaal weet wat hy sing en hoekom hy sing o, God, wat gaan nou uh, hy is um, geboren in Dundee in Skotland in 1964 en het in 1973 saam met sy ouders naar Rhodesia geïmigreer uh, en uh, in 1975 het hy gereeld by die Beverly Rocks Motel Folk Club in Salisbury verskyn. Nou, hy is vooral bekend, vir, wel, hy het baie uh, stijl van Neil Diamond en uh, ja, die liekie wat hy vir ons bring vandag is sy groot, groot treffer en dit is natuurlijk Gypsy Girl. So, uh, en ek, ek dink hy was a hartebreker. Ek weet, hy het hierdie ene op school al gedoen en toe het sy maan gesê, uh, uh, ou oh, sientje, jy gaan nie nou beginne sing nie. Jy gaan nou eerst school klaar maak. Dan kan jy uitgaan en gaan doen wat jy wil. So, hierdie ene het hy nog op school gedoen, maar sy maan het een stokje daarvoor gesit. David Skowie en hy singt Gypsy golf. Goels was mal oor die ookie gewees, hy was een, uh, weet uh, wat noem hulle dit, een idol vir van hulle gewees. Right, um, 500 miles away from home, dit stiliekie, en dit word uh, algemeen beskou uh, as geskryf dier Hedy West, en uh, auteersrecht van 1961 woord gehou dier Azal Music Incorporated, Uh, David Niels kreef dat 500 miles moendlik verband hou met die ouwe volkslied 900 miles. Die mees commercieelig suksesvolle weergave van die lukie is eindelijk dier Bobby Bear in 1963. Sy weergave uh, word uh, top 10 treffer in die Amerikaanse bilboord at 100. Sovel is het top 5 in beide die country en adult contemporary kaarte. Maar die ouwe het vandag vir ons gebring is jong jongsienkie Uh, Justin Timberlake, jylle allemaal weet van hom ne en hy doen hierdiekie vir ons vandag 500 miles away from home If you miss the train van die likkie is nogal um, catchy. Je weet, jy sal hom oor en oor en oor in, in je kop sê, maar joh, die woorde van hom, van die likkie uh, ja, dit uh, uh, het nie een genius gevat om die woorde te skryf nie. Ek weet, uh, ander een wat het sy is uh, Jo wat is het, Joanne Bays wat by Woodstock 1969 het sy ook hierdie likkie oorgedra. Oké, okay, wie is nou op ons draaitafel? Ons praat van Danny Williams. Hy is nogal een Suid-Afrikaner hoor. Uh, hy is op 7 januari 1942 is hy gebore en hy is oorlede op 6 december 2005. Uh, Suid-Afrikaanse gebore, Britse popzanger, wat die uh, bijnaam Britannia's Johnny Matthews verdien, uh, het vir sy manier met te belade. Hy is uh, vooral bekend vir sy nummer, in 1961 Britse nummer 1 weergave van Moon River en sy Amerikaanse top 10 treffer, White on White. Nou, dit is die een wat ons gaan luister. Uh, <coughs> ok, uh, wat het nou sê wat die ouse naam Danny? Danny Williams, nou waar is hy? Hy is hier iwers op die draaitafel en weet hy is hy so, ek het hom dan self daar gesit uh, do do do ek kan vir julle gauw oh, daar sê, ok hier kom Danny Williams white White, lace on Saturn My little angel is getting married today Here she comes in her wedding gown Looking like a queen She has been my only love Since she was 13 kiss the bride when her name is new Standing oh so close to her silently saying I do. Ja dit was Danny Williams met White on White Nou net om die contrast te he Gaan ek gauw speel van Los Bravos Black is Black 1967 jylle nou die contrast gehad, ne? Die eerste ene was uh, dier Danny Williams uitgesing White on White en hier is Los Bravos met Black is Black, 1967. Nou, ja, hierdie twee, ok, dit, ek meen uh, Black is Black het jylle seke jarelaas geluister of gehoor, maar hier kom nou weer twee wat ek weet, ook langlaas uh, enige plek gespeel was en ek praat van Um, Donovan Phillips Leach, Leach hy is op 10 mei 1946 in Marywell uh, omgeving in Glasgow, Scotland gebore. Hy het op 14-jarige ouddom gitaar beginne speel en saam met sy muzikant vriend Gypsy Dave sa uh, saamgewerkt om een beperkte tour van die Verenigde Koninkrijk een paar jaar later te doen. Nou, uh, ja, hy het in 1965 het die uh, mysikale betree met likies soos uh, Catch the Wind en colors enzovoort enzovoort maar ons gaan al omluister Donovan is die ouse naam, Donovan is sy verhoognaam en hy gaan vir ons eesbring Mellow Yellow, jup yep, en daarna gaan ons na Donovan luister met Hurdy Gurdy Man ek seker daar ene uh, wel ek glo daar is van julle wat om gelat nie ken nie, want hy is so lang las gespeel en uh, dan is daar ander wat om onthou, maar uh, om langklaas gehoor het. Kom ons oor, Donovan! I'm just mad about Saffron A Saffron's mad about me I'm just mad about Saffron She's just mad about me They call me Mellow Yellow Quite sleep They call me Mellow Yellow Quite sleep they, me they call me Mellow Yellow I'm just mad about 14 14's mad about me mad about me? They call me Melo Yellow. They call me Melo Yellow. Quite frankly. They call me Melo Yellow. Me mellow Yellow Quite right They call me Mellow Yellow Quite right They call me Mellow Yellow They call me Melo Yellow die raarplaat hoor toe kon ek kom al klaar sing toe ken ek al die woorde en man, ek was toe to, to, singe kom oor als wak gaan uh, ek het uh, net maar die een keer geluister en toe ken ek jy nou, kom ons by, ek, ek nooit gedink ek, wacht, kom ons sê eens hallo, hallo daar in Kronstad uh, Louisa Hensmeier, uh, ek sien jy is aangeskakeld, jy sê jy genie die program en uh, jy sien uit na wat nog kom Right, uh, dank jy die ingeskakel is en dank jy die saamluister um, Nou, hierso is ek nou bezig om te sê Ek het nooit gedink ek sal ooit In die dag, jy weet toe ons nou muziek geluister het uh, Belangstel om enige iets van hierdie ouwe op my program te speel nie Hy het my nie aangegaan nie En ek praat van Michael Joseph Jackson is geboren 29 augustus 1958 en hoe leerde op 25 juni 2009. Maar mense sien hom nog verkliks raar en piek en pie het hom gesien en na die dag was hy in die mall gewees en hy weet, ja, hy is een van daai soos Elvis Presley ook, wat hy elke kort kort op plek is het sien. Nou, uh, dit is Michael Jackson. Uh, hy was Amerikaanse sanger, leekieskryver en danser, hy word die king of pop genoemd en word beskou as een van die belangrijkste kulturele vergiere in die 20ste eeuw, en een van die grootste Jackson uh, Jackson'se bijdraas tot muziek, dans en mode, saam met gepubliseerde persoonlijke lewe, het om vir meer as vier dekades een wereldvergiere in populaire muziekkultuur gemaakt. Ons gaan nou om luister, en jy sien, ek het gesê, ek het nie gedink ek sal om ooit speel nie, maar vraag wat, ek het twee van hom Michael Jackson uh, jy weet uh, uh, hy het gegroeie aan my, noem het maar so uh, die eerste is Heal the World en dan direct daarna Michael Jackson in USA voor Africa doen We are the World Lekke luister, kom hy There's a place In your heart and I know that it is not It's place was brighter than tomorrow And if you really try you'll find there's no need to cry it's place feel there's no hurt or sorrow there are ways to get there if you care enough for the living make a little space strong and only cares for joy forgiving if we try as you'll see in this bliss we cannot feel we'll stop existing and start living then it feels that always not enough always grows sê Michael Jackson, maar ek denk uit een keer, een, een sinnetje gesing en, maar dit is We Are The World, dit is uh, USA for Africa Michael Jackson, en dat hy dit Heal The World Ok Suid-Afrikaanse um, Sangeres Stern Lamb, gebore en opgevoed in Ocean View, Kaapstad gegradueerde aan die watervormd Uh, theaterschool, liekie skryfster van 7 nummer 1 nationale treffers, medestichters en leier, sangeres van die Suid-Afrikaanse samabekroende groep Blackbird, wat uh, openingsoptrede vir die internationale groep Mike and the Mechanics gehad het. En, uh, ja, sy is ook actrice en binnelanders, ek uh, sien haar nie, die is daaraan nie, uh, ek word gedwong om binnelanders te kyk in die aande, want my vrou kyk dit. En, ja, uh, Je weet terwyl ek wacht vir die volgende program uh, of uh, programme daarna wat ek graag wil kyk, moet ek <laughs> gedwongen wees uh, hierdie mm, uh, uh, uh, binnenlanders kyk. Maar in elk geval ons uh, uh, luister nou na Tern Lamb samen met die groep Blackbird uh, sing sy haar eie trefferliekie en dit is natuurlijk From the Bottom of My Heart. La like closer I know you feel it when I look you That fire words cannot explain Let's take with time now and think through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 from the above. Ternaam, en, en sy is van die groep Blackbird, of althans die leier sangeres daar so, en from the bottom of my heart, een wat sy self geskryf het. Nou, um, oké, okay, Manfred Mann, een Engelse rockgroep van die 60's, vernoem hulle na hulle uh, keyboard speler, wat eerst in 1970's uh, hulle eerste deelbraak gemaakt het, met Likie Soos Do What Diddy, Diddy, Pretty Flamingo, Mighty Queen, hylle was eerste Britse groep wat deerdrinkt tot die nummer 1 positie op die Amerikaanse billboard Hot 100. Gedeerde hierdie, die weet hy, uh, uh, Amerikaanse billboard uh, Hot 100, dit is die mekka van mysiek. Dit is, as jy nummer 1 daar maak, uh, hoe sê, uh, wat is hy naam? Uh, if you make it there, there you make it anywhere. Uh, en uh, ja uh, so 'n trend hoe dit is met daai uh, uh trefferslys nou gedurende hulle roempryode maak hulle gebruik van twee samers, sangers sangers naamlik Paul Jones en Mike Daabo net Manfred Mann en hulle drummer Hugs bly deurgaans die kern van die groep vandag luister ons na hulle en hulle sing vir ons twee liedjies die eerste een is Shella en dan direk na Fox on the run This woman tempted me, oh yes, and took me for the ride Like a weary box, and need a place to hide so we'll talk about the world and friends you used to know i'll illustrate a girl who put me on the floor the game is nearly up the clowns are at my door Like a fox on the run Fox on the run is die laatste ene en voordat Shalala van Manfred Mann, al twee van hulle Nou, ok, ons is halfpad, ok, wel, vandag uh, is het eindelijk kwart oor wat ons halfpad sal wees omdat het een half vier langer uitsaai, maar wat, kom ons hou dit by die traditie, op die kop vier eer, en dit meen een stuik vir funny spot. Nou, vandag het het twee, twee inzette, al twee van Léon Schuster, en uh, die twee korter inzette. Okay, hy is geboor op 21 mei 1951, is vervaardiger van rolprente, waar hy gewoonlik self die hoofrol vertolk, Uh, komediant en akteur en is Zuid-Afrika'se koning van Fopkamera. Uh, hy maak sy filmdebiet of sy rolprintdebiet in 1983 in Wola voilà Stories, die enigste Afrikaanse rolprint waarin hy gespeel het. Hy is veral bekend dankzij sy komische rolprint van Zuid-Afrika se kultuur en kultuurverskille uitbeeld. Hy uh, ontvang baie kritiek, veral vir sy uh, rolprente wat as toilet humor beskou word. Maar is een van die rolprent vervarigse wat oor taal en kultuurgrense een uh, aanhang opgebouw het. Ons uh, luister na Leon Schuster en hy gaan vir ons twee stories vertel vandag. Die eerste is woor die kat wat oorlede is. Hai! En dan die tweede ene is twee soets op eprao. Kom ons luister, hier is Leon Schuster Jy ding doen dat jy nou maar moet verkeren Moet net nie weer oor nee, die ram praat Nee, nee, ek gaan nou nie, en dan ga jy ook nie een story vraan nie vir, vir Schuster een story vraan Maar hy moet, hy moet Jan Spies doen Ha? Huh? Smaak nie, kan ek nou vir jou Jy bedoel nou, ek is nou ook een hoge boom <laughs> Jan, jy was dit nog altijd <laughs> Maar was dit een lang boom? Een lang boom? Jong, ek wil nou nie naar Sypresse toe gaan, want jy weet wat ons van die graaf dink. Jan, met die hoë boom in, hier is die wind met jy nou van. Nou ja, gee maar die beetje wind. Ja Jan ek dink ons met die story loophaal daar waar jy om gewoonlik loophaal tussen die haal en die koffiekapitaal op die plaas. Nou Karel en sy broer Kali het saam met hulle ma en hulle kat durr in die kalaharie geblei op die plaas Reebok. En op een dag sê Kali vir sy ma, Karel vir sy ma, vir Kali, ma Kali, Soos die heerse wil, gaat ek nou more dorp toe om lepelen vir hen te loop koop en om die algemene voorraad op die plaas zo'n so bieke op te top. <lacht> nou, ma weet, ek is baie lief vir kat van my en jylle moet toch jylle self mooi oppas en net zo mooi kyk na die kat. So gesê, so gedaan, Karel is haar weg en laat die ander dag en mörg toe sy weer terug op die plaas. En hy loop vir Kali raak daar die laaste lepel in die hoendersak en gooi. En die eerste ding wat Karel vir Kali vraag is, Kali vraag Karel, hoe gaan dit met ons kat? En sonder om te blik of te bloos of 'n oog te knip of een lid te verroer, sê Kali, Karel, ons kat het gefrek. <lacht> nou op daarie oomlikke was dit so goed of jy slaat vir Karel met 'n messy Ferguson center tussen die oog. <lacht> <lacht> en het voel om die skok skokkom, sit hier vlak achter in sy Santa Maria. En hy sê, Karel, kan jy nie vir my dien nie zwrachtig net op 'n meer diplomatise manier Of een meer sympathieke manier oorgedraad nie Plaas jy nou maar vir my sê, die kat het hier op die dak geklim in een story uitgedink Van jy een ma wat achter die kat op die dak aan is maar jylle kon nie die kat van die dak afkry nie en toe het jylle die brandweer laat kom en hylle het hulle leer hier tegen die muur gestaan maak en hylle is achter die kat aan op die dak maar toe die kat nou skruk gevang vir die manne met hulle roe helmeten en van boe afgetuimel en op die grond geneek heel kat swink <lacht> en toen jylle nog die veeraards gebeld en die veeraards het uitgekom maar hy kon niks aan die katse zaligheid doen nie en toen jylle die dokter gebeld en hy was omtrent net betijds om die katse doodcertificaat te teken. <lacht> as jylle nou, as jy nou vir my so die story vertellet dan was dit nou nie vir my so geweldige skok nie en laat dit nou vir jou a les wees Terloops, Kali, en hoe gaan het met ma En toe sê, Kali, man Karel, maa het hier op die huise dak opgeklaan. Maar Basjan, hoe is jy ontgroen hallo? Uh, hallo? hallo? Is dit meneer Petser? Dit is hy. Morgen meneer nou Scoombie, Iso. Scoombie? Ja meneer Petser, ek was nou een dag daar met uh, twee pakke velvet pakke wat ek al by jylle uh, klerenwinkel op April geneem het onthou jy? het jy twee pakke by ons op April geneem? dis hy twee velvet pakke meneer hou nis dat er ek in ek net kyk my boek kry o dankjy o hallo ja meneer wanne was dit omtrend gewees? dit nou omtrend laas ka, dinsdag gewees ek weet ek moes hulle al, al teruggebring het meneer dis kom jy my hierdie goed moes al teruggewees het al? ja meneer ek weet ek het gesê Uh, ek is jammer dat nog nie terug nie nee, maar Nee, ek het een probleem meneer Wat is die probleem met hierdie goed is 3-daar uitstaande Na 3-daar moet jy betaal vir die goed Nee, nee meneer, ek luister net gauw Ek was die naweek My swaar het getrouw daar Boksburg meneer En ek, ek was Saramonimeester op sy trouwe meneer huh? Nou ek weet jy, mag nie goed wat jy ge Ge-ge-approuw ge het, mag jy nie gebruik nie meneer, maar Maar meneer, skoeme, jy kan wat jy die goed gebruik Voor jy nie daar vir betaal nie? Nee, maar dis net 1 aand gewees meneer Nee, maar dit maak nog nie saakje, ek, ek verkoop niewe kleren, ek verkoop die tweede aandse nie Dat jy die goed al klaargebreik het, nou, hoe die kan ek die goed nou weer verkoop? W meneer, meneer Bessa, ek sal hulle terugbring, ek beloof jy jou Jy die goed op sig nie, maar, voorwaarde dat jy die goed moet terugbring na my toe Voord jy kan gebruik moet jy daarvoor betaal, jy kan die goed nie gebruik daarvoor nie Nee, meneer, maar luister net, ek het nie geld gehad om hy goed te betaal nie, meneer Maar dit maak nie saakje, hoe die f*** in je goed vader nie daarvoor betaal nie, net gebruik Ja, meneer, maar man Dit, is, dit is a cool man, kijk, ek kan nie aan jou goed verkoop Opsig gee, met die voorwaarde dat jy die goed gaan koop en nou gebruik jy die goed, jy het nie geld om nie vir die goed, goed te betaal nie, en wat moet ek nou doen? meneer, Ek moet nou, maar my baas nou gaan en weet, ek moet nou vir betaal Meneer, en toet ek, ek het nou die goed dry cleaning toegevat, meneer, dat hy wel wat pakke En nou dat Hy wel wat het zo so afgeskaaf meneer Kijk ek het nie goed vir jou geleen op daai voorwaarde dat jy het sal terugbring julle wil gaan kyk of julle die goed wil gebruik En die dinge hier sommige gebruik sonder toestem en dit is k*** man Hul kan nie net sommige goed vat nie, hoe het jy groot gemaakt? Nee ek goed groot gemaakt meneer Nee man ek kom nie, ek kom nie van my so door as jy goed groot gemaakt, het lijks my jy het een er Meneer, ek is vredeling jammer, maar ek sê jou afbetaal 10 rande maand op hy kleren, meneer, want ek... ek sê nie f*** om my 20 rande of 5 rande maand betaal nie, ek sê nou vir jou, ek wil hy kleren terug, he. Kijk, ek voel f*** vir jou. Als jy onheerlik is, gaan ek nie f*** van jou vat nie. Meneer, ek wil vir jou, sê ek krij swaar, meneer, ek het sê wel kinders al Dit is een f*** door die ek wil nie eens verder die praat nie. Meneer, ek vraag nie dat jy dit dan ons aan betaal, want betaal as en blief, meneer, help my net van ons. Kijk, man, Goed gaan betalen jy p***e Waarom moet ek jy p***e al vandang krijg? Meneer ma Ek is pet, ek sê rockevelle nie Maar ons krijg swaar meneer Nee ma k***e, jy swaar krij moet jy plek nie, die eerste plek nie gevat het nie Ja meneer, maar, jy het nie kinders nie meneer en, Jy moet nie nou like het nie by my huis En ek my man nie die trouwe gehad meneer Nee, maar jylle nie die trouwe kan bekostig hee, wat moet jylle p***e gedoe hee Die drank wat jylle gaan uitsyper om dronk te worke en jy moet gebruiken om jy kleren te betaal? Vles die geld gebruik het vir jou kinders of iets nou gaan syp hulle alles uit hoor die aand Ja meneer Ek wil wat die type trouwe zet man, jy nie kan bekoosig en dan trouw jy nie Ja meneer, maar myswaar moes trouw meneer Nou man dit is die ee p*** hoe gaan trouwe nie nou of nie, hoe moet jy nou p***e hou? Ja meneer Dit is soma man Jy spring uit die geld met terug, het klaar Ek gee nie p*** om jy verder sukke nie man, ek is gekies vols wat bakke bezigheid <laughs> Meneer Petzer Hallo Heer nie? Heer? Yes. Raiwisat? Wie? Dis Leon's jysterie sommer. Leon? <lacht> die toeterkie het oortuit gewerk om hy woorde te uh, verdoesel, sal hy sê. Oké, okay, dit was Leon's jyster met twee van sy stories wat hy... Uh, die, die beste komediant in Zuid-Afrika Leon Soester en hy lewe nog oor, as jy berichte kry dat hy oorlede is nee, hy is nog aan die gang uh, hy, ek, ek dink hy, ek het al 7 berichte gesien, dat Leon Soester is gestrand oorlede Leon Soester is gestrand oorlede en soan, het uh, gebeur maar as jy in die limelight is ne, wei hey, ons gaan aan met die program ek gaan nie my target haal nie van 40 liekies in die uur en half, ach, 2 en half uur. Ons luister nou volgens, vervolgens, Whitney Elizabeth Houston, geboor in 9 augustus 1963, oorlede 11 februari 2012. Dit uh, was een Amerikaanse zangeres en actrice, sy word dier die Guinness World of Records as die meest bekroende vrouwelike kunstenaar van alle tyde aangehaal, en is steeds Uh, een van die topverkopende muziekkunstenaars en uh, van alle tye met 200 miljoen platen wereldwijd verkoop die, sy word die enigste kunstenaar wat 7, ap, op 1 volgende nummer 1 solos, op die Amerikaanse billboard wat 100 grafiek gehad het van Saving All My Love For You in 1985 tot Where the Broken Hearts Go, 1988. Nou ek weet, daar was die rumor wat rondgegaan het, is dat haar plate vervaardiger of haar maatskapie, haar gevraad om, asjeblief, nie nou weer, uh, uh, weet, uh, gee ons een breek, uh, so rikkie, voor die weer een plaat uitbring, want hulle kon nie bij jou nie. En natuurlijk, die een wat ek nou gaan speel van Whitney Houston, I will always love you. Sy en Dolly Parton het 'n streiery aangaat oor wie het eers te hierdie plaas bekend gemaak. Hy weet nie maar die uiteinde van daai streiery was nie, maar hy is oud nie Houston moet daar weer I will always love you. If I I will on be in your way, so I go, but I I'll, I'll think of you every step up. And don't Was hy, Whitney Houston En ja, toe vang ek myself daar met die ene Ek genoem onmiddellik opzoek en ek genoem die lied Ek hoor sommer dadelijk aan die beat waar daar by is Dat hierdie is een van die remix liekies Ek hou altyd meer van die oorspronkelijk Daar is so baie wat 'n remix is Maar hierdie ene het hulle nie genoem is een remix nie Hulle sê net Dit is haar liekie, I Will Always Love You, van Whitney Houston. En uh, nou ja, toe, uh, ek kom nou hoor, toe hoor ek so my dadelijk mee. Dis een remix, en ek hou nie van remix goed nie. Uh, so hy, ek self my ordentlik hierna gaan kry. Ok, die ander ginsling damiekie wat ek altyd na luister, jylle sal weet, is Petula Klaak. Sy is geboor as Sally Oulun. Klaak op 15 november 1932 en sy Britse sangeres, actrice en komponis, wie se loopbaan oor 8 dekaardes strik. Ons luister na Petula Klaak en sy bring ook vir ons twee en die twee is My Love is die eerste ene en dan gaan ons na haar weer luister met Kalima of World. Ek weet plas kon het hy ene moes gebruik vir advertentie op hy stadium. Maar kom ons luister. Kom hy. Gezang, Tjula like Klaak Kille my world en voordat my love Annikie, Annikie van Port Elizabeth Annikie van Rie Ek sien jy is ook ingeskakeld en jy sê jy luister lekker En jyp, ek bly jy is ingeskakeld Genie die program uh, Daar is nog so een uur Ja, een uur in 10 minuut Wat oorblij Ek gaan tot half 6 vanavond Oké, okay, ons stap aan en die klomp wat nou op die draaitafel le, is Quantanamera asylikie. En dit is, is uh, Spaans vir, dit beteken net dat dit iemand is uit die dorpie Quantanamo, wat een uh, vrou uit Quantanamo handei. Dit is uh, beskien dit bekendste Kibaanse likie en die, uh, die landse bekendste patriotische likie ook die amtelike sk uh, skryf krediete is gegeen aan Joseto uh, Fernandes, wat die uh, lekkie eerste 1929 op die radio gepopuliseer het en hoewel het het onduidelik is wanneer die eerste vrystelling van die plaat plaas begint het. In 1966 eentlik, word een uh, weergawe van die Amerikaanse vokale groep die Sandpipers uh, internationale treffer. Dit is opgeneem door baie ander solo kunstenaars en ons luister vandag na die Sandpipers opname. Dit is 1966 en hier kom Quantanamero. in the forest. The last verse says, Con los pobres de la tierra. With the poor people of this earth I want to share my faith The streams of the mountains please me more than the sea. The sea. Me que el mar. Quantanamero, en dit was, of ek sien hulle sê nie Quantanamero nie, hulle sê Quantanamera, ok, uh, dit was dier de Sandpipers. Nou die siekers, jy weet ek, weet dat die siekers en dat is die nieuw maar hulle is min of meer die selfde, die enigste verskil tussen die twee is dat in 19, ek denk het is 1967, het Judith Durham opgehou, toe te hulle, wie was die dame wat toe by hulle aangesluit het? Is het Carola iemand? Uh, ek nie, heeltemaal seker nie. Maar in elk geval, uh, dit is hulle wat ons na gaan luister, en uh, hulle het amper die soort handelsbeelding, as wat die Ford Jackson en Jill gehad het, die selfde ordentelijke voorkomst, selfde genre en muziek, inleidings met 12 snaar kitaar, en hulle was... Uh, van Australië en het dwars die 60er jare vele treffers geproduceerd na uh, ja, ok, soos ek sê ek dink uh, uh, die teenwoordigheid van Judith Durham het uh, wat toe be, besluit het om uh, solo te gaan um, en toe het hulle maar aangegaan sonder haar en uh, was minder succesvol, het moet sê en voor hulle, sy by hulle aangesluit het ook was hulle, ek dink die Nevada's of so iets, was hulle ook minder suksesvol geweest. Maar ons gaan hulle luister en ons gaan, wel, die ene is die New Seekers en die ene is die Seekers. Uh, die New Seekers, I'd like to teach the world to sing. Het Abber het nie ook gesang nie, ek krijg het so feeling. En dan die ander ene is 1964, ja, dit is to uh, Judith uh, nog by hulle was, 1964, that is, I'll never find another you, is the Twelikis. I'd like to build the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and, and honeybees and snow white turtledoves. I'd like to teach the world to sing with a the world for once, all standing hand in hand, and hear them go through the hills for a throughout the land. That's the song I hear. the world sing today. I'd like to teach the world. onduidelik die verskil hoorde aan, he. die eerste ene, I'd like to teach the world to sing, and two, I'll never find another you, maar die tweede ene het definitief Judith Durham, die eerste ene, die vrou is nie, Judith Durham geweest nie, ek weet nie wie, het uh, is onder correctie, Krola of so iets, uh, of denk ek nou om BZN, uh, ek is het bekie die mekaar, ek sal dit gaan opsoek, dat ek nie weef die uh, in die predicament is om dit te probeer uitsoort nie, Oké, okay, die groep wat nou op die draaitafel is, joh, uh, ek het hulle baie lang glas van hulle gehoor, en uh, ja, hulle is, hulle het hulle selfbred genoem, hulle was Amerikaanse sachte rockgroep, van Los Angeles, California, hulle 13 liekies op die billboard wat Hot 100 gehad, in 1970 en 77, die groep is geleid dier David Keits' uh, sang, basgitaar gitaar, gitaar, viool, al die en percussie. So hy was nogal uh, uh, uh, uh, baie vaardig met uh, muziek, met uh, instrumenten. Dan Jimmy Griffith, Griffin, hy het uh, sang, gitaar, klawerborde en percussie gedoen. Rob Royer, hy was basgitaar gitaar, gitaar, vluit, klawerborde, percussie, blok, achtergrond, sang, en op die eerste album het die sessie musicante Ron Edgar en tromme uh, gespeel en Jim Gordon het tromme percussie en tafier gespeel. Mike Butts of Butts het uh, hulle permanente trommespeler geword en hy het toes sommer in, die somer van 1969 het hy by hulle aangesluit. Uh, ons gaan na hulle luister na een van hulle groot ginstelinge, uh, en om die waarheid te sê ek uh, onthou 2 of 3 van hulle liedjies maar hierdie ene is duidelik uh, die een wat ek onthou en dit is If en dit is nou nie Radioheadiker se If nie uh hierdie is Bread met uh, die groep Bread If <mys> for naam is Eve. Mindbenders, wie van julle kan hulle onthou? En die woord wat hulle gebruik is groovy. Wat beteken groovy? Die Mindbenders, hulle was die Engelse maatslag groep van Manchester. En uh, oorspronkelijk die achtergrondgroep vir Wayne Fontana, was het een van die verskye optreders wat succesvol was in die middel 1960 van die Britse inval op van die Amerikaanse trefersluiste, en het groot treferspaal met The Game of Love, uh, nummer 1 met uh, van Fontana, en in 1965, A Groovy Kind of Love. Nou, jyp, groovy man, dit is groovy, en jylle sal nie weet wat dit beteken, as jy nie voor 1960 geboren is nie. <laughs> Kom ons luister na a Groovy Kind of Love. When I'm feeling blue All I have to do Is take a look at you Then I'm not so blue When you're close to me the mindbenders groovy kind of love right, hier die hier die groep is so bekend te gaan nie ees oor hulle praat nie ek gaan kom ons praat oor die leekie en die, hulle het so a weie verscheidenheid leekies of, uh, so a groot uh, verscheidenheid treffers maar ek, uh, I seem to uh, focus op hierdie een en dit is Pudon Jou White sombrero van Ebba Dit is een liedje door die zweetse popgroep Ebba, wat tijdens sessies vir die groep 1980 album uh, Super Trooper opgeneem is. Alhoewel dit in september 1980 in Pauler Studios opgeneem is, het die lied dit, uh, nie tot die finale snitluis van die album gemaakt nie, ten spuite daarvan dat die liedje voltooi is, het die groep die twee liedjeskrywers Benny Anderson en Bjorn Alweers gegloe, dat het nie sterk solo 7 zou maak nie, en het besluit om dit te genginste van die album sy titelbaan uit te snui. Gevolglik het Purano White's Embrero tot 1994 uh, is 14 jaar later op die rak gelee, en uh, voor het vry gelaat is, en het uh, is 1797 as een bonus snit, op meeste CD uitgaves van Super Trooper album ingesluid. Ons luister na Ebba, medaie 1, en uh, uh, man, ek kan amper sê, al het hy nou 14 jaar op die rakke gelee, hy bly een van my gunstling Ebba liekies, het is, die, die vertoon van ja. hulle stemme word duidelik uh, ten toon of uh, vertoon in hierdie specifieke liekie. Ons luister, Ebba, to your white cimbreroe. Moine, ek kan nie dink dat, hoekom het hulle om nie gaan vaar vir die eerste uh, lijst wat hulle om voor opgeneem het nie. Uh, ek sien niks fout nie, en, uh, met, met die liekie nie, met die liekie self. Maar in elk geval, hulle uh, het gedink is nie goed genoeg nie, hulle moet my hulle mysikale, uh, wat noem hulle dit, uh, f, uh, uh, uitkenner of uh, wat ook al, maak ek so maar lang al gekies het en hulle so langer op die golf gereid van die spesifieke likkie. Nou die groepie, wat ons nou na gaan luister, is ook uh, man, typiese Engelse, of uh, kok nie, of nie, is nie kok wat is hy Engelse groepie daar? Jordie, uh, ja, typiese Jordies, uh, accent wat hierdie groepie het, humans, hummets, is een Engelse rockgroep en een popgroep wat in 1963 in Manchester gestig is en het vooreen dier die sanger Peter Noon gelei. Uh, die himmets wat uh, bekend is vir hulle fijn kopklank en No, no One of Noon sy uh, dikwil stomminiekies vokale stijl het met talle trans Atlantiese treffers in die Verenigde Koninkryk in Amerikaanse gekarteer, waar hulle as een van die succesvolste optreders in die Beatles geleide Britse invalgerekenis. Tussen maart en augustus 1965 in die Verenigde Staten het die groep 24 op een volgende weke in die top 10 treffers van die Bilboordse wat 100 aangetekend en ek het net toe gesê die What 100 hoe belangrike plek het is om julliekies te daar is baie bekende sangers en sangeresse waar het nooit ees gemaakt het tot in die top 100 van die What 100 maar uh, ja uh, hulle het 5 enkelsnitte in sluiting 2 1 gehaad, kan jy geloof nou ons gaan na hulle luister die jong sientjies van daai tyd, het is nou al oud topies, maar daai tyd was hulle seens gewees, en die twee wat ons na gaan luister, is hum en zomits, hulle sê, I am Henry the I am, I am, en die ander ene is, no milk today, wie onthou die daar, toe melk nog afgedever is elke ochend, jy sit jou borrels die aand uit op die stoep, met jou geld daar so, hein? en, kan jy voorstel nou, jy sal nooit melk krij nie, jou coupons sal gesteel word toe hulle nou oorgeslaan het coupons toe of uh, jou geld sal verdwijn het. Nou ons het die ding gehad dat die mensenskyns oor kan die straat het een mak uh, witborst kraai gehad en die kraai, hulle sê moes kraai, collect blink deniekies. As jy in die ochend by jou melkborrel kom dan sy top die uh, tinfoil type pap, die, die, proppe wat hulle op die melkborels gaat, en daarie daar, dan is prop afgehaal, en die modderbek van die voel, het, het modder in jou melk laat val, uh, ja, ek onthou nog, en die uh, eerste, dit was een welkom gewees, toe ek aangekom het, het hulle met die perker het hulle melk afgelever elke ochend, hier vier die ochend, dan hoor jy, hier kom die perre aan gestap. hy stap, stap, stap, ja. stap gaan stop by die hek, automatisch, en dan breng hulle gauw jy borrels in, en dan is hy klik, klik, klik, klik, soos die borrels te mykaar kap, soos hy draf, en wanneer hy uitgaan, dan is die per tot klaar by die volgende huis gaan stop. En so is daar elke dag vars melk in jou ijskas. En daai tyd nog, as jy die borrel oopmaak, die heel boonste, ek sê sê twee duim, drie duim, was roem. En uh, hulle te limoensap ook afgelever van die melkerij. Ok, ons luister na Henry uh, the 8th en uh, no today. I'm Henry the 8 I am second verse same as the first I'm with the eighth I am Henry the eighth I am I am I got married to the widow next door she's been married seven times before of the wave gerei van 1961 tot 1971 so ongeveer vir 10 jaar was hulle top of the pops, hulle baie baie trefvers gaat, noemal to die uh, sentimental friend kunnen kan dink en oog, word is anders, ja, kom ons <laughs> uh, stap aan en ek sien ek het gesêk hoe 40 inkry voor half 6 uh, ek trek nou op my normale Uh, twee ure program se 28, so dan moet nog, ek moet nog 12 indruk in die volgende half uur, so ek gaan een uh, bykie aanjag. Ok, John Rawls is die ou wat nou op die draaitafel hee, hy is uh, Sir John Edwards, uh, John Edward Rawls is geboor op 26 maart 1947, so die koningin het omgeklap by die swaard, hy is Sir en persoon, uh, Hy is een Nieuw-Zeelandse sanger, hy was in die gewilste in die laat 1960s en vroeg 70s en hy is vooral bekend in Nieuw-Zeeland vir sy liekie Cheryl Moana-Marie en dit is ook die een wat hy vir ons gaan doen, Cheryl Moana-Marie. Nou, wat die partijmense sê, dit is sy sister gewees waar we die liekie gaan, daar so baie stories oor waar hierdie Cheryl Moana-Marie inpas. Uh, dat ek gaan myself nie uitlaat om, uh, dit is amper soos by my trivia dagboek, wat die feite is, amal Dominikies feite, so ek gaan nie sê, hierdie is specifiek sy sister geweest of wie sy sister nie, die Likie Skryver sy sister, maar kom ons gaan aan en ons luister daarna, niks keer ons om dit te doen nie, uh, John Rawls in 1970, Cheryl Moana Marie, Uh, uh, my melody melodie yeah. yeah. yeah. yeah. is opgeneem in 1970 en het is nou 2025 is nou 55 jaar later en hier luister ons nog steeds naam ek won of die ou ooit in sy wildste drome gehad uh, dat hier die uh, Likie wat hy nou opneem nog in 19 uh, of in 2025 geluister gaan word uh, ja, nee, ek won en ek twyfel, maar in elk geval ja, dit is hoe muziek gaan Partij bly immer groen, partij sterf die eerste twee weke. Um, ja, Wijnand Jordaan, ek sien jy is ingeskakelde van die uh, Global uh, FM groep en uh, uh, baie dankie daarvoor en ek, is, uh, ek hoop jy geniet wat jy hoor die muziek en het uh, wat jy gereeld sal skakel. Die Bee die Bee Gees, -Gees hulle was een sangkreeuw van broers, Barry, Robin, uh, Maurice uh, en hulle was uh, die meeste succesvolle groep van alle tyde en hulle is geboren op die Isle of Man en het in Manchester, Engeland gewoon en gedurende hulle kinderjare het hulle na Brisbane in Australië verhuis waar hulle eindelike muzikale lobe aan het begin het. Hulle wereldwaar succes het gekom toe hulle teruggekeer het na Engeland toe en een contract onderteken het met producent Robert Stighoed. Uh, ok, ons luister na die Bee Gees en die Likie wat hulle vir ons sing ons luister Somebody, to love somebody Ja, uh, uh, nou natuurlijk die BGs Gees is uh, natuurlijk hulle Van Gibbs wat uh, die uh, waar het vandaan kom ok Hier kom to love somebody Everybody said to do each and every little thing, but what does it mean if I ain't got you, ain't got you, hey, but you don't know what it's like, if you don't know what it's like, to love somebody love somebody the way I love you It's my parade, I see your face again man Can't you see what I am? Somebody, way I love you I don't You don't know what it's like, say the Biggs You love somebody, dit is die likkies se naam. Viona no. Ennis afkomstig van Belly, Burn, uh, Belly Moon, Moon. Dit is in Wixford en sy kom uit die gesin van 6 kinders en sy is al van jongs af aan country muziek blootgesteld wat haar oprechte liefde daarvoor gegeet en sy het haar droom dit het haar droom geword om een dag haar eie album op te neem Fiona Ennis, ons luister na uh, ook een wat ek nogal lang klaas gehoor het en dit is A Rose Has To Die Wanneer? En wie daar tell tellen laaien he? Hier kom Jonah Ennis, uh, die ouwe Samodassing is Thomas McGuire, Die every time you tell a lie okay die wat ons nou na gaan luister is nou uh, wel hy nou ja hy is en daniel gerard hy is ook in parise in frankryk gebore Uh, nie, Parijs vrystaat nie, of uh, ja, uh, met een Amerikaanse vader en sy ma was van Italiaanse e uh, afkomst. Uh, meeste van sy kinderjaren bring hy door Rio de Janeiro in Brazil, daar uh, maar uh, keer terug na Parijs in 1953, waar hy aansluit by die koersiens van die Notre Dame. Dit is een groot eer om vir die groep te sing oor die Notre Dame seens, seenskoor. Uh, die eerste groep wat hy by aansluit, is die Rick and Roll groep by name The Dangerous. in 1958 maak hy sy eerste optrede met uh, uh, uh, meestal in Frans uh, was al sy liekies daaitheid geweest. Hy word groot in die Weermacht. Of, hy word groot in die... Aie, aie, aie, aie, aie, aie. Hy word geloot vir die Weermacht. Spandeer 1959 tot 1961 as solde soldaat in Noord-Afrika. Ons luister na Daniel Gerard en uh, natuurlik met die 1970 liedjie en dit is butterfly feeling love in of who was called she said she loved me so she could But still, I had to say goodbye. But it's not. sa mm -hmm. mm -hmm. Benil Gerard Butterfly, hy sing om in Frans ook, en uh, ja, ek moet sê, in Frans klink hy vir my beter, uh, ek hou van hulle accent, en ek hou van hulle uh, maar ek het nie idee wat hulle sê nie, hier die Engels en ek weet ek daarom wat hulle sê. So, ek nou gaan ons na waar toe, ek weet nie, kom ons kyk, wat sê die, uh, ja, daar Ok, dit is ook een uh, Suid-Afrikaanse dame. Ek praat van Maureen Moe. Uh, ek het daar nogal baie gelijk, toe ek in stande 3, 4, 5, daar rond, het ek baie gehou van Maureen Moe, uh, Suid-Afrikaanse kunstenaar van Kaapstad, sy het in 1963 op die Duan, Duane, Eddie, John D. Loudemolk, en Jer, uh, John Gary Toure, dier Suid-Afrika verskyn nou dat John D. Loudemirk ken hom, ek weet, hy doen hierdie blue train, is sy likkie. Uh, sy het uh, Saris in 1964 en 65 gewend vir die beste vrouwelike country en westerse sangeres. Uh, Julle sal nie weet wat die Saris is nie, in 1964 en 65 dit was die Oscars van die likkie uh, of die um, muziekindustrie in Zuid-Afrika, maar in 1966 is sy na die VSA, waar sy verskye optreders gemaakt het. Ons gaan nou luister na een lekker, lekker samsing ene, ek weet wat uh, Letty het my so twee weke terug het ek gespeel, Daisy Daisy Give Me Your Answer True A Bicycle Made For Two uh, het ek omgespeel en to sê Letty vir my, oi sy het nou lekker sam nou ja as jylle wil samsing hierdie is die liekie om het op te doen uh, Maureen hoor On Top of Old Smokey Covered With On Top of The up a pleasure, but hunting is brief. And a close-hearted lover is worse than a thief. A thief It will just as daar kan sommige gehoor word hoe kom ek so baie van haar gehou het, sy het talent, Maureen Moore. Een ander ene wat ek ook baie van hou, sy, oh, sy het eindelijk een fantastische stem, sy het nie die krediet hier in Zuid-Afrika gekry, wat sy wert was nie, en dit is natuurlijk Claire Johnson, uh, sy was met die groep uh, Mango Groove, was sy Uh, het ek het opgetrek. Ek weet in Frankryk is hy baie baie gewild gewees. Hulle is in 1984 in Johannesburg gevorm. Drie van die vier stigterslede, John Leiden, Andy Craig's en die Crags en eh uh, Bertrand Betton was orkesmaats in een uh, wit middelklas blink orkesgroep genaamd Pet Frog terwijl hulle studente aan die Universiteit van die Witwatersrand was en in 1984 ontmoet hy drie jong mans, die Kwela musiekant uh, Big Voice Jack Leroux, en die Gallow Records gebouw, in Johannesburg. Le Leroux reputatie het om vooruit gegaan, en, uh, hy het, en die scenes van Petville nee. het saamgeoefen, en hulle die groep Mango Groove begin. Nou, uh, ek weet, uh, Mango Groove, uh, Lee Johnson, was een deel van hulle geweest toe, en die Likie, wat sy fantastisch doen, uh, is Africa Blue. Luister net, jy weet, uh, Daar is, ek kyk, partijmense om hulle stem mooi uit te bring, moet hulle hardop sing. Hierdie ene, sy amper een fluister in haar stem, maar sy sing in die fluister. Claire Johnson, Manga Groove, is Africa Blue. Jamila Jadida, Jamila Stare, met Afrika Blue samme ter menge groove natuurlijk. Right kom ons luister verder, die volgende is die Trogs, hulle was eindelijk een wille groep geweest. maar uh, uh, hier en daar het hulle daarom lekker uh, uh, goed vir een daans gewees uh, skierdans sal ek ook sê uh, oké, okay, maar het is een losdans wat hulle altyd uh, uh, geconcentreer het, die Trogs And he so is, I fell in love with with a girl like you drugs like a laster jou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 waar was dit geweest, Nairobi as ek recht onthou, en ja hier in midde Afrika het, wat, het hy ook geblei op een stadium en, uh, maar ons luister na hom, New World in the Morning, en hy is baie bekend vir sy kitaar vermoe sy sang vermoe en sy uh, get, uh, sy vluit uh, vermoe ek weet nie of hy in die liedje sing nie New World in the Morning, miskien, ek weet nie kom ons hoop so, uh, Roger Hootieker Muziek <lacht> Talks about a you world in the morning you world in the morning, so they say I myself don't talk about a you world in the morning you world in the morning, that's today And I can feel you tomorrow coming on Everybody talks about a new world in the morning New world in the morning takes so long I met a man who had a dream he'd had since he was twin Too many folks just stand and wait until the morning Don't they know tomorrow never come Roger Whitaker, en hy het toe nie te nie, hy het gefluit daar in die begin van die liekie. Nou, new world in the morning. Glenn Campbell, volgende op die draaitafel, en die liekie wat hy vir ons bring. Nou, is ek nou al klaar sommer bekommerd, ek het net nou gepraat oor die remixgoeders wat hulle doen. Nou, hy in hakkies achter die liekie sy naam staan na remasterd. Nou hoop ek nie, dit beteken die selfde as die remix nie maar dit is nie een liedje wat die juist ge-remix kan word nie, dit is, I only, if it's, uh, it's only make believe, Glen Campbell, kom ons hoor, ek hoop nie so nie. People see, People see they think you really care, but myself I can't deceive, I know it's only make believe, sê, hy, nee, hulle toe nie gepeter met die ding nie, en dit is Glenn Campbell salweergave, en hy sê it's only make believe right, carpenters, ek het uh, dees daar, uh, het ek, die laaste drie programme, denk ek, het ek elke keer een van Kern Carpenter ingehaad, en die een wat ons vandag van haar, ging, of van die carpenters, die twee carpenters is on top of the world I'm right on top of the world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 Is clear It's because you are here You're the nearest thing to heaven that I've seen I'm on the top of the world again. Down on creation and the only explanation I can find Is the love that I've found Ever since you've been around Your love put me at the top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 It's the same. Prachtig gesing, Kern en ja, hulle was uh, goed op pad geweest toe sy is getref dier hierdie anorexia nervosa en uh, ja, toe baie vroeg wat sy oorlede is ek uh, weet, uh, Donnie het self nie die engelkie uh, gewees wat hy voorgekom het nie hy het so bieke dier mekaar geraak met ander dinge en uh, Ja, so, hulle het, hulle loobaan het basis toe gesketter uit mekaar he. Die Walker Brothers, wat sê hulle? The sun ain't gonna shine Dit lyk hier so, dit is, ja, ek uh, hoop maar, hulle is verkeerd. Hier kom hy. Brothers, the sun ain't gonna shine anymore, en die volgende ene, raai wat, het gaan my veertigste ene wees, dit was my target geweest maar al is ek nou vijf minuut oor die tyd, maak die saakie eh, ek het my 40 gehaal, daar is eindelijk nog so, wat, 22 op die draaitafel, so maar, jy weet, hierdie let ek nou besluit om vandag eh, half uur oor die tyd te gaan ek het geprobeer My, my uh, sondagprogram, uh, sondag uitspan, is precies die selfde tye, ook van drie tot vijf uur. Maar na vijf uur het ek die bybelstudie, wat vir by ons gebring word, dier dominee Gustaf Opperman. Nou, daar het ek uh, uh, probleem opgetel van die luisteraars, wat specifiek ingeskakel het vir die bybelstudie, en uh, vir my gesê, hey, Uh, nou sit jy nog in, uh, uh, uh, nog plate by, tot half dan moet ons sit en wacht, tot half voordat die bybelstudie kom so sê ek, oh, ok sorry, ek sal het nie weer op een sondag doen nie, uh, kom ons doen het op een maandag, want daar nou is niks na ek uh, 5 uur moet ophou nie, so hierdie program is nou ek sal sien of ek het in die toekomst gaan volhou uh, of uh, elke week uh, wel Uh, dit is van 3 uur tot half 6 wat ek om dan gaan skuif uh, moendlik ek dink so, ek weet nie, ek nog nie, ek kan nog nie my koppe bebloks het wat ek het so is nie maar in elk geval nou, daar is nog een paar minute uh, oor, of althans ek is al paar, klaar, paar minute oor die target, maar uh, hier is nog so paar plate en ek het niks om te doen nou nie So ek speel nou Mariah Carey en die lekkie is Without You. No, I can't forget this evening No, your face you were leaving But I guess that's just the way the story door. weergave van Without You en ja, I can't live without you, sê jy eindelijk, en, en nou gaan ek vir julle groet ek sê vir julle baie baie dankie dat julle samen met my deur het vir die 2 en a half ure en uh, wel, bykie meer, maar uh, ek hoop julle die program geniet ek het geniet om het vir julle aan te bied ek hoop julle het geniet hey, om om te luister en hey. ek het my target van 40 gedoen, uh, so ehm um, ek gaan kyk en volgende week wil ek 41 doen uh, ek gaan nou vir julle weer in een reis om er gooi net met die uitstap uh, julle moet luister op uh, die indrag Radio indrag is om uh, tussen 8 en 9, nee is dit 7 tot 8 of is, uh, 8 tot 9 is dit uh, DJ Doop wat boere muziek op het hy sê daar is die herhaling van dit, saturday, maar daar om twaalf uur, so wees seker om in te skakel, as jy wil luister na die boerenmuziek, en dan op uh, radio, Ramkat Radio, is dit om ses uur, kom Rudolf van die Beerd, en Rudolf het altyd een lekker lekker geselsprogramm, lekker saamgeselsprogram, jylle kan vir hom versoeken stuur, hy speel jylle versoeken, jylle kan vir hom boodskap bestuur, hy speel jylle bood, of althans net, sommer enig iets wat jylle oor wil gesels, gesels met hom, hy speel ammels uh, clips, uh, se voicemails en sovoort, so, so uh, daar is lekker lekker luister op al twee staties vanaan. Ek dink die lijn uh, het ook saterdag, vrydag aande, 6 uur, het sy ook een saamgezelsprogram en, uh, altijd interessante onderwerpe, en, lekker, uh, uh, kindige mense, wat sy mee gesels, oor die specifieke onderwerp, so, bly ingeskakel, 6 uur, by haar ook. Lekker aandvele, dit is, uh, geniet die naweek verder, en, ons sien weer, morgen ochend, met die, oogend uh, stilte uh, en uh, dan zondag, vir, uh, feitlik die hele dag, uh, lekker dag vir julle, ek speel uit my het kom ons, ja, hierdie ene is eindelijk uh, uh, uh, nie vir hierdie program of vir die vrijdagmiddag program nie, maar ek gooi hom maar in, uh, net om het op die draaitafel lehe, ek speel twee liekies van Marielle Macieu, die eerste een is Saint Santa Maria en dan die andere een is die Lorelei lekker luister een lekker aand vir julle slaap rustig en uh, geniet wat julle doen doen wat julle geniet ek sluit weer vanter ek sê baie van nou